من د زن حوامیم شروع کی هغه صورتونه دي چې نبی علیہ السلام ویلو الحوامیم دی باج القران دی جديده د قران ریخم دي کوم مختلف هر صورت په ځان له خصوصیتي ولي او طویلی زکه چې احکام بیانېږي مسائل ډیر اسان اسان پښان د هغه سورته ما نام اعراف د توحید اثبات وکړي د شرک رد وکړي او قران ته ترغیبات وې صداقت د رسول وې هغه مقاصد په کې راځي مکړې دي سورې زمر پسې مناسبت ډېر واضحه ده أغيك أمي لي تنزيل الكتابي ديك أمي ألت أمي الذين كفروا <تصفيق> دلتبون جاننا ميان حال بياني سورة زمرك دعوة عبادتها فعبد الله فعبد الله أعبد الله سورة مومن كي غبد وسو فدعا سر جفدع الله پولی زکه عبادت مغز اغاصل کی دعا دا غی وزاحت به کی په دعا لفظ سره سورته زمر کی د دې باتل پرستن مغست متکبرین متکبرین او سورته مؤمن کی بدلی کوم یادل سره یجادلون جګړمار دا غی وزاحت کی په دې توره زمرک یوې ته توحید بیانېږي د مشرکانو زلونا چوي په صورت مومن کې به وې چې دې خدا الله د غصې نه ندي خبر کړي که هغه سمره ده دې خو موږ زلونا توحید باندې او چې الله سمره خپ پکړه لمقت الله اکبر ممقتکم دې کې ترغیباتو بندیانو وتا دعوت او دې کې زواجردي <تصفيق> مشرکان اللہ اوزل تیو تر الملائکتا وین ملائک نو سورۃ المؤمنین کې وای چې وسوم ملائک پارکش کښتا دا غی سهل خبرې ایتنه نو اوس بدا حال بیان کی سورۃ المؤمنین کې د عرش د ملائکو سورۃ الزمر کې ویلو چې بیا سمس په مومن مؤمن کوي چې موسی عليه السلام پناه غوښتې و چې نعوذ بربي وربكم من كل متكبرين الذين پناه واړخه موسی عليه السلام پناه غوښتې وکنه دا غوښکه ځاننه متکبرو هر زمانه کې جدا جداي سورې زمر کوي وي قل لله الشفاعه شفاعت الله سره اختیار دي شرکان د پار نشته سوره مومن کې وو ایمال الظالمین امن حمیم ولا شفیع زیات پاره نشته نسوک دوستاو نه شفاعت کوونکې سوره مومنین دعاو درز شرک فی الدعاء هم اگر عبادت پځې بل د دعا ذکر کوي تری بابوی پکې اول باب سوال لسویا تنو کې دی دې کې د مسالید توحید څلور عناینات څلور عناینات اول عظمت بیاني هر پسې وي چې څوک دا کليمه نمنې ټګړکی نو کافر دی دریم دا چې څوک دې یاقې دې دنیا کې عرش کې او ملائک دعاګانې ور او څلورم دا چې څوک دا مثال نه مني نقبندي به د الله غضب او قهر په قیامت کې وسم په غوسه لمقت الله یې د څلورانو اناتی بیا ورپسې سره سمنا فریقاوان پوری زمباب دې او هغه کې دا الله عزت رفیع الدرجات ذل عرش الله عزت او هغه کې د دنیوي تخوی په علاقه د فرعونین او هغه کې دلیل نقلی د رجل مؤمنه دا غو بیان تقریروګو تقریر به نقل کی אבי ادرېم باب تر اخره پورې دی هغه کې تسلیات تی پیغمبر لا عقلي دلایل پکې زیات پک کثرت سره او کې مصالح اسلام د کتاب نقل وکي اخر کې او ود له قلب عقلي ذکر کوي یو ترتیب سره صورت ممتاز د په عنواناتو دي توحید جدا بل زینشت داسه او ممتاز د په تخریر د رجل مومن سره چې هغه غوښ بيان او په عقلي او دلایلو سره اته داو بږي ذکر بسم الله الرحمن الرحیم حمیم الله پویګی پمانه د دین تنزیل الکتابه من الله العزیز العلیم نازلیدل د قران د طرفه د الله نذی نه صفاتنا الله العزیز ذو رورز العلیم پارس پویګی غافر الذنب بخون کې زګناهونو مارکیه کئ کنا یو پروزونو ب جمیعہ وقابل التوبہ قبل انکه توبہ چسوک توباو باسی شدید الی قاب صح عذاب ورکه انکه دیکنوباسی ضد طول قاون د قوت لا اله الا هو نشته حاجت روا بغیر دزنا الیه المسیر ذیل ترتل دییم نهاسبتنا بيان برو الله الله العزيز العليم سلوم غافر الذنب انزم قابل التوب شبغم شديد العقاب ومز الطول اتم لا اله الا هو نهم اليه المصير دا مساليت توحيد دا بار ديت عنوان سرد دا يو عنوان شو ذم ما يجادلوا في آيات الله الا الذين كفروا جګړې نکیداله پیاوتنو کېبل څوک مگر هغه سان چې کافران دي او مشرکان دي نو ته وسره جګړې مکو ته خبره کا وخپلخه فلاي غرور کا تقلبوم فل بلادو تو کني کې تاله را غر زيدل دزي پدي خارونو کې چګورم جګړې کوي د خپل پدین کې کافران دي او بیا هم د سپهیش کې دي چې د سشي کمه وسره نلوی دو کڼ شي وای تا خو زما امتحان دی په دې باندې اټیر خلق دوکه شي غي وی چیرم مونږ سکو مونږم دې سره مرګ شو مزيب وكوي نلوی غرور کړه دا غرور ده کذبت قبل قوم نوح والاحزاب من بعدهم دوی مې عندنا د مسلې ذکر شي ما یجادلوا فی آیات الله الا الذين كفروا چې په دې مسلې کې څوک جګړې کوي نو الله کافر دی دا دلیل دی ښا چې څوک تاسو سره په توحید کې جګړه کوي نو کو ته کارا ویلې شي شي وې یقینو کې كا چې کافر دی ښا کاراډو مؤذن تصل ماحول خرابوي ښا کوئی پوی جن چې بس دا کافر دی قرآن وی دا سن. تکذیب کړیو مخکې د دینه قام ذنو علی السلام او ډیرو ډلو پس د دینوم محمد کلمه تیم ام برسولهم قص کړیو هر یو جمع امته جماعت د خپل پیغمبر په حق کې لیا خذوه چوینیسی وجادلوا بالباطل اجګړې کړیو وسره د خپل باطل لپاره ګور خپل باطل باندې سر ورکو او پیغمبرانو سره جګړې کولی مطلبې سو لیدحذو بالحق الله رازقه دا مطلبو چې دا حق لري کې د دنیا نه چې دا आवाज پکې نه وروي دا هر باطل پرست راز د خدا غوري بل زینشتخه وروسته د دې صورت کې عمره دي دا هر مشرک هه تمننه ده خو تمننه کپوري هوتې ده تمننه خو نه پوره کیږي لیدو حضوب الحق فاخذتوم مالاوی امنی وال فکیفکان اعقاب نصرنگشو زمع عذاب اغیل را کذالک حق کلمة ربکا للذین کفرو سنگچی اغیم احلاکلل ندغسی ثابت شویدہ کلمة درفستا چل ام لعن جاننم بڑا کمہ برائی پاتی دا ثابت شوه د کلمه دروستا پدی کافرانو انو مساحب النارو چې د جهنم یاندي اځاینوونه ذکر شو یو عزمت په نو صفاتو نو کې چې توحید دې توي او بل چې څوک جګړه کوي نا کافر نو درې مې عنوان د مسلې وګوره الذين هم لایکه يحملون العرش چې د ارش لندي ولردي نو شکه لدا سې چې دا ارش دی ټینګ کړي له هغه ټینګول شي او دلاندې ولار دی, دلان دی, دی، تابعدار دی دا ارش من او منه خو له واغ چې چاپېره دا ارش نه دی یسبحون بهمد ربیهم تمام اروز او شپه دل لا تصبیح وایي دل لا تصبیح وایي ابي بن كعب وي چې د قریش یو نوځوانو معاذانه تاسو کو ځد معلومات تل نه ورالو خدا سي کنه تدي خو عقل دور نه وي پيچ دي وي ځد معلومات هر وخت تسبيح وي کنه نو موږ خو چې لیک سبق شو مدي ستل نه پيما وي چې ورس دا وړکه وسنګ پوا کوم پيما وتوي چې یباچیا څه چې دا سا اخلي کنه ته پدي ستل کېږي نا هغه یې نن ته پدې د ماکیګم به ذقس د ملائکه صادقه هغه پدې نستل کې یو سبحوونه به حمد ربین و يؤمنون به ايمان را وړي په الله باندې زه جمله پکې ذ دې توقع نوخه چې يؤمنون به دې پکې راشي ولې چې ملائکه دیو د عرش سره دیو تسبيح وینو داغی پا ایمان که ده چا شکش ده نزا یؤمنون بیهی چا اللہ اولی وی دی کې بگر اسے چلی خوا نچل دا ده او پس سرین وی چا اللہ اولی تاسو داغی یو بل سره پاتنران یه تاسو پا کچروکی گرده او اگی عرش سرا دی بگر اس تاسو داغی پر اخنشتا تا اللہ پا نید بای تاسو یو شیع وی پا ایمان که شرکیا استاذ او اداري بل سره د ایمان شرکت ته ځکه هغه استاد لپاره دوه غو کنی د ریسه کار وي ويؤمنون به کی صاحب د کشاف دا نقطه ذکر کوي ها ويستغفرون تظبیح او او نبی هغه نه غواړي للذین نامنو سان دا وی کساند لپاره چې مؤمنان دی په دنیا کې دي او سوی په دعا کې ربنا ايرزومغا واسیت کل شی رحمتا وعلمن ترسیدله هر شيتا پر رحمت کې او علم کې رحمت کې عمر شي ترسیدله علمهم مستانمغا پدي صفاتو اسماء حسنا سره سوال کو فغفر للذین تابوا توبه کیا او کېو کسان وته چې توبه استیدله شرک نه وتبعه سبیلک او استاد توحید تابعداري کوي می الله تعتبخنو وقيه ماعذاب الجحيم او بچ کې دې د ازار د جهنم نه دا یو دعاو شوا بل ربنا ايرب زمون غواد خلوم جنات عدن التي داخل کې دي د راغه جنتونو دا اميشوالي ته وعدته او چتاو سره وعده کړی دا ومن صلاح منا بايم وازوجي مزرياتهم ټول افاملی یو تننا اګه څوک چې په ایمان تیر شوی د دې د مشرانو بلاران لیکیان او د دې د بيبيانو نه او د دې د اولاد نه چې غری غري غاړه ډکې کنا یالله ټول داخل کې انک انت العزیز الحکیم بشکته زوره ور ذات او حکمت والیم درې مدعا وقهم السیئات یالله دې قیامت د سختو نه بچ کې او ډیر سختې دي اغا سوک چې بچو ده سختونه په دغره باندې فقره رحیم ته تاب خصوصي رحم وکو وذلک والفوز للمعزین او دا وکامیا به د نړۍ لري دا دغه امومینانو دي خبري دی فضل تکل سبزی خل یو کله پېو لذي کله سپس زیه دي دی ندي خبر دمر لوې شان دي د مسلې توحید الله هر چهل نصیب کی ها چې هغه ملائک ولل عرش سره نویر داغی سوال با اللہ نا قبلی خامخواہ آخو ملائک دی کنا داد توحید شان شو درم سلورم اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُو اغا کسانچے انکاریو کد توحیدنا ینا داؤنا دی تباوازو کلیش تیامت کی لَمَقْتُ اللَّهِ اَكْبَرُ اغا غُصَدَ اللَّهِ پَ دُنیا کی چِتَاسُ بَشِرْكَو اغا غُصَدَ اللَّهِ پَ دُنیا کی چِتَاسُ او تاسو خبر وای چې الله سمر غوسه دي تاسو غنوی خبر هغه غوسه الله په دنیا کې چې تاسو بشری کډیره لوی ده می مقتکم ان غوساکم د غوسې تاسو نه نن ورځې په خپل ځانونو تاسو د مشرکان به ځان تړي غوسه چې ما ته چاوي چې دا سې کوا ما ته چاوي چې من غافیر ته ما ته چاوي چې بری امام لزا ما ته فا دی با دیر غصه ولی دی تا باکڑه انفسکم تاسو خنن خپلو زن تم غصه اے ولیکن دا اللہ دا غصه نا خبریه چی فا دنیا کی فا تاسو غصه کی دو دا کلا از تو ای چې تاسو بعد ایمان دعوت در کلیشو فتک فرون تاسو با انکار که چی منگا منگا ما مشران و دین نوی خبرې نکای ورې توګه دی با تاسو وکفر کاو نو قالو او بوای دې چری باقی ربنا ایرب زمونږه مت تنسنته نه واهې تنسنته مړ دي کو د ځل یوزل نو په دنیا کې هنه كنتم امواتن نو نو بیا ژوندۍ کړ نو یو موت یو حیات ده شو واحیت نسنتین دو دو. او دوه لري جنري کړیو یو د دنیا کې پیدا کړو نو دغه ژوند او بیا زه اوس قیامت کې ژوند وکړو نو دوا مرګه او دوا ژوند ده دا مونږه مانو ورسنګ پوه شو دلته به د خلکو اختلاف دي دی به یو په انځم عمره ولي وي قبر کې هم ژوند او ده اوږي ریشا خبره کوي نا دوا مرګه دي او دو ژوند خبر که اصجوان دو او پا بارزخ کرده فا غدا چاہتا معلوم نده نو اللہ ذکر قیم نا فا طرف نا بی زنوب نا مونگ اقرار که پکپلو گناو نبانده چمون گناہنگاریو من سبیل نوی اللہ سلارشتے دو تو چوزو دو جہنم نا دو تو لارکا نا دیبو یکن دادا دنیا اوالات تے چل تبا تیسو چووی چه رشتیاو آیا نویزدتا نوائی نو بس کلاسی دوکاو سر اکی کن ردیوی چیرہ دل تبا مرشتیاو آیا ہو چه هر سوم کلی دے اللہ هر سوم کلی پدانو میں قرارو کن نوکو پریے خودو اللہوی نا دستا دنیا غا دالت تے چرشوت پکی چلی گی اللہ توجہ خي... دا... کی چې وجهه ته معلومه ده زعلکم داولی تاسو نن راګیرې په جہنم کې زکا بین نو شان ده دي... اذاد یل اللہ وحده کفرتم گنا و تخیخ خيخا... نور ګناول نیشتا چې کله به اوبلل شو الله په توحید سره نو تاسو به انکار کو تندې باروان شو و یشرک به تؤمنو او که شرک ناتونه وویل شو چې په یو قدم تر ارشاپور رس ها ارجبک ښه او اولیاء را حست قدرت از الٰه تیری جوستا باز ګردانت زرا دا اولیاء د زوره خبره وای نیم خبر کته خبر کړم کوی چې غشي دلیندی نخدا شي دې راول شي زه ته یقین و حضرت علیندرہ کاګه مقدسہ حوالے دروغ وایب ظالمانو د دا دې د اولیاء زور خی خلقو ته چلو یذابه بیانې زنو تومنو تاسو به سمره خوشاله او تاسو به چیرې را تاسو به عقیده ده کنهخه تاسو به ایمان را وړه پدی باندې په الله کوفر کو او په ایمان را وړو نو بس د الله خواه ده اوسنو چیر څه سره کوي فالحکم لله العلی الكبير پس نن فیصله الله لرزکیو چته او لوی دې ه‌وه دی چې الله غزات یری کوم آیاتي چې خې تاسو تا خپل دلیلونه د توحید وینزل لكم من السماء رزقا او نازلی تاسو له آسمان نه رزق او ما تذکروا من ینیبو ایبرت ناخري د قران نه یسو کو هم اگر هغه سو جلا سره سمینه محبت پزل کی, کی سره کو انتخاب پکی نو هغه سره ایبرت اهلی القران منیبو منیب دی توي دا وی بدل کلا فدع الله التے ویلو فعبد الله فدع الله الا رحمت کے مخلصینا له الدين و چې بل چانوم پکینی ګورې برکت مرکت پکینی ګورې خالص که انکی شای اللہ لرد بلنی ولو کره الکافرون اگر که کافران بڑیر بدگنی پا دی بانده رفیع الدرجات دویم باف شوروش دا اللہ عظمت بیانی دا اللہ شان اپا کی اشارہ مشرکانو تا گورے خوا هر اید توحید چده مغی کی اشارہی خمونگ په نه گو رفیع الدرجات الله ډیر لوی درجه او مرتبه واله مطلب داری چې مشرکان ته ستاسو تاسو د دې اله سره مرتبې شته څو درجه مرجې شته مالک د عرش ده تاسو د دې عرش ته کوم د په چت کې چې او دغه جوړ کړي دي ظالمانو دا ځانل رسولېمان عليه السلام په شان تخ جوړ کړي هجمی پرز خلق راضی اسجدی او تکدا سجده ده کنه رکا ته پتخ سلکینی داخد ابلیس کارو چې پوجی چې حدیث کراغلیو چې د الله عرش ته نو ابلیس موی چې کلا بس شایې کيو په لوخکرو ته حکم کینو په او بو خپل تخت کیدی ولی اورې د لوی چورتي صورتي هوت کړه غلی چې وکانه عرشو علالمای وګور دا ظالم دی نو یې لکه چې خدان تعالی مې تعالی سپکار دی چې تخت دی جوړ کو او ناستپی چې تعاله زونکه چېب اې زمونه او چا توي چې ارداخ په میډی رخګیږي راشه چا پیرا لوکا یلقی ال روح من امر ناذلی وہی او اخبرتر افنا او من یشاو من عباده پا اغای بغمبرانو چه خوخی او بندیانونا نوستاسو دی اعلیهو چاته توحی ماحی کرده دا لیندر یوم التلاقی چه او یا رئی ملاقاتنا ملاقات توی دا پا تیسر دا دی دیوار خواه دا توی اغای تلاق ملاقات توی دا اعمالو چه بخپل عملو سره ملاقاتو کیه اگر دا چې دی وخکارشی راو بوزي د قبرونو نه نه په پټي کې پاله باندې د دین هیڅ اعلان ووشي د الله طرف نه من الملك اليوم چې صدر سپ سوق دي د چا بات شایده نه نو ایسوک باګه نه کوي الله به خود جواب کوي پخپلانو لله الواحد القهار خاص الله لراغا چې واځي او پرچا باندې غالبو نن ورزیبا سزا دار کول شي هر یو نفس تا داغی عمل چیکړیو لا ظلم اليوم نن ظلم نشته دا ظلم لا دنیا کې پاتې شو به شکل لاړ یې زر حساب کوونکې او یرا و دا خلقو دا غروزي نږدینا يوم الازفتی نذير روز ازل قلوب ولذ حناجری چې زلونه بده هیبت نه د مریتر اورسی کازو مینا دیر غصب اولا ورزی غصب اولا ورزی او کارکولی خونشی کنخوا غصب دباوی مالی زوالیمین من حمیمن نبی مشرکان لرسوک دوستا ولا شفیع او نخلاص اون کے یتواق چید خبرو من لشیم یعلم خائنة ال آیون ایفویگ اللہ پخیانت دسترگو وما تخفیص صدور او باغیم چې بیا زلو زړکې سرهالو څنګه خیانت دسترګزېته وی چې ونده به هغه بسوکوافو ربه پچاو ورغلو هغه خلکو په مخ کې نشو نه چتایي ته د باندې دی به کاته چې په ما سو کوونه شي نلای وي ایمان نه نو په دغیم پویګم او چې بیا ته هغه تا بیا ځان سره سوچ کړئ چې را د سترګې څومره هستی تاغه بیا انسان لګیاي کنه ځان سره څو سره شیطان ورګریشي شی. او څومره هسته شکل ولا الله ورکل نه و الله دغه ظلم خبرو دیم په کومه ما تخفصو چې ته سوچ کړې پکې مطالعه پکې کې سټڈی پکې کې نو د دېم په یوېګم او ما تخفصو ولا یو يقذی بالحق الا فیصلقي په انصاف وا یا الله خلق لحاجتنا پورا کوي قاضي الحاجات ته کنه هغه کسان چې دیو توازن کوي بغیر د الله نه لا يقزونا بشيء هغه د حاجت نشي پورا کول دې جزانه سي کړي ګمن دیوي اږي ستړي شي نو ير کارن کیږي نه فا هغه د حاجت نشي پورا کول ان الله والسمیع البصير صرف الله دې اوري ذن کې او لذن کې صفات د الوهیت داږي بلچې سره د صفات نشته الله ایما سره شریک مخوي په اخر دعا اروز لګي